Yəni, böyük bir zərbə ilə vuranda Cəhfirin, Məbitarım, yəni iki elə bölünür. Onun bədəni iki elə bölünür. O cür şiddətli zərbə vurur. Və başqa rövahatlərdə isə gəlir ki, yəni döyüşdən sonra Cəhfirin, Məbitarım Məbitar, incəsədində baxıblar və çox dəhşətli bir yəni şeylə görüblər. Və deyirlər ki, onun yarı tərəfində, yəni bədənin yarı tərəfində, bölünmüş yarı tərəfində 30-dan çox yara var idi. 30-dan ç Qılınc yarası, ox yarası, necə ilə vurulmuş yaralar idi, 30-dan çox. Və səhiy hədisləri gəlib ki, Buhar rivayət edib ki, Cəhfr-i-Məmi bu döyüşdə 90-dan çox yəni yara almışdı bədəndə, 90-dan çox bədəndən yeri yəni, yaralanmışdı. Yəni, bədəndə demək ki, sağ-salamat bir yer qalmamışdı. Və bu tür həmin sahabi cəhfr i Talib şəhid olur, Sonra bayrağı Abdullah ibn-i Ravaha götürür. Ibn götürür və Abdullah ibn-i Ravaha atın üzərində idi və Abdullah ibn-i atın üzərində bayrağı götürüb gedəndə bu vaxt at büdürür yəni at büdürür və Abdullah ibn-i deyir ki, yıxılmır Abdullah ibn-i Ravaha deyir ki, aqsan tıya nəfsu deyir, ey nəfsim, andı içmişəm ki, sən deyir Mənim dediyim yerə qədər, yəni mənim dediyim mərtəbəyə qədər enəcəksən. Ya tanzilana utaqla takrahunnahu. Deyirsən, istəsən istəməsən də istəməsəndə mənim dediyimi eləcəksən. Yəni nəfsimi, nəfsimsən mənə təbə olacasən. In azrubun nesa vasha turanna, ma li araka Deyir, hər şeydir var, hər şey rahatlığı var. Nola deyirsən, deyir cənnəti də, də istəmirsən. Öz nəfsinə xitab edir. Qatala ma qad kunta mutma'innatan, hal anta illa Deyir, sənin deyir, gözlədiyin vaxtdir, sən deyir ki, arxanı gözləyirsən, arxanı yaşıyırsan, çox rahat gözləyirsən, həl əntə illə nütfətün, sən deyir nütfədən başqa bir şey deyilsən. Yəbsən ki, sən deyir nütfəsən, yəni yararlanmış o insanın bədəni üçün susan, bir damla susan, fi şənnətin, yəni deyir, qədir qiymətsiz bir şey isənsən. Və sonra həmsəni yəni başqa bir şərh dedik ki, "Yə nefsu illə tuqtali tamut". Əy, əy nəfs. Ərsən deyir, öldürülməsən öləcəksən. Onsuz da öləcəksən. Yəni əbədi yaşayamayacaqsan. Yəni həndədir öldürülməsən, yəni kim tərəfin öldürülməsən, onsuz öləcəksən. Yəni çünki ölüm haqqdır. Həla ximamul mautu qad qad suliti. Və deyir bu deyir ölümün yəni ipləridir Bu, sənə verilib. Oma təmənnə faqat fəqat oradaydı. Sənin istədiyini, təmənnə etdiyini, yəni arzuladığını sənə verilib. İntəfəli fəaluhumə e, hü deyiti Sən deyil, əgər belə etsən, yəni, ölmə təslim olsan, yəni öldürülməyə təslim olsan, onda deyil, sən deyil, hidayət olunarsan, yəni doğru yolu seçmiş olarsan. Və sədən şeylər deyil, radiyallaha anhu, sonra da Abdullah ibn Rəvaha, yəni qoşunun içərisində, misalmanların içərisində olur, Dəqiq onun çəsində olanda, yəni döyüş və sakitləşmişdi. Bu vaxt onun əmisi oğlu ona bir sümü gətirir. Yəni sümü, yəni ətdən bir parça gətirir, sümü ilə ət. Və sümüyün üzərində bəzi ətlər olur. Yəni yiyilib və biraz qalır, yəni onunsa saxlayırlar. Və o əti gətirib ona verəndə həmin səhabi bir çi, yəni dişləm ətdən alır, yəni yeyir və sonra yəni gördüyü çətinlikləri o həmin əmisi ona danışır. Və həm sonra söhbət eləyəndə eşidir ki, o yəndən kömək istəyirlər, yəni qorşunun bir tərəfindən kömək istəyirlər. Və deyir ki, yəni, əlindəki sümüyü, yəni, yemək əti yemək istəyirəndə bu vaxtda bir nəfər deyir ki, sən hələdir dünyadasan, sən hələdir dünyadasan, yəni, deyilək, hələsən şəhid olmamsan və bu vaxtda əlində olan yemək atır və qılıncını götürür, və gedir döyüş meydanına. Döyüş meydanına gedir və həmin döyüş meydanına şəhid olur. Və Abdullah ibn Ravahının şəhid olmasını istəməyi yəni bir nesil dəfə özün bir üzrə verir, yəni mədənədən çıxanı ağlaması və qoşunun iki gün, yəni iki gecə yolda gözləməsi ki, yəni, hücumələsinə yoxsa yox, yəni o vaxt yəni, Abdullah ibn Ravahın dediyi sözlər açıq aydın yəni, göstərir ki, bu sahabi şəhid olmaq istəyirdi, böyük həvəslə şəhid olmaq istəyirdi və yani istədiyinə dər nail olur. Bundan sonra sahabelər, yəni artıq yəni Abdullah ibn Ravahə də şəhid olmuşdu və ondan sonra yəni bayrağı məsələn yəni şural illər və deyirlər ki, bayrağı verək. Halid ibn Velidə, qazı rəziyallahu nəyə bayrağı verirlər? Məsələn bayrağı yəni ki, şəhədat olur. Və həmin gün qoşunlar yəni üzrə, gecəli illə yəni döyüş sakitlaşır. Gecə vaxtı Xalid ibn-i Valid, radiyallahu anh, o necə ki, yəni, işitmişsiniz, o böyük sərkərdə idi. Yəni, çox ağırlı idi və döyüşün üslubların, üslublarını çox gözə bilirdi. Və həmin sahabi gecə vaxtı qoşunun sağ tərəfini sol tərəf edir, yəni yerlərin dəyişir. Yəni, sağ tərəfini döyüşən döyüşçüləri deyir ki, siz sabah sol tərəfdə olarsınız. Sol tərəfdə olanlar deyir ki, siz sağ tərəfdə olarsınız. Əvvəldə döyüşən, yəni ön tərəfdə döyüşənlər deyir ki, siz arxada olarsınız. Arxada olursunuz, öndə olarsınız. Yəni hamını nə eləyir? Yerini dəyişir. Və səhər sürün düşmənlə üzbəüzə gələndə düşmən görür ki, yəni onlar həminki tərtiblə gəliblər. Görürlər ki, yo, bunların qabağında başqa adamlar çıxıb. Yəni, dünən bu tərəfdə adamlar yoxdur artıq. Doğru fikirləşəcək, yəni gecə məsələn demək böyük qüvvə gəlir. Başqa dəstəyə gəlir. Bunlarda təzə, yəni tanımayan üzlər var. Yə, bu da Xald ibn Vəlidin, yəni, bir, yəni döyüş üslubundan idi. Və bu vaxtı, yəni bunu görən düşmən geri çəkilir. Düşmənlər bunu görəndə deyirlər ki, bunlar yəni artıq əlavə qüvvə gəlib. Və bu vaxtda həmin səbəb, yəni yəni müşriklər, rumlular bu vəziyyəti görəndə geri çəkildilər. Və həmin günü, yəni bu gündə Xald ibn Vəlidin əlində 9 dənə qılın sınar. 9 qılınc xaldivarının əndi sınır. Yəni, o qədər döyüşür ki, yəni, o qədər qüvvətlə döyüşür ki, 9 qılınc sınır. Xaldivarının əndi 9 qılınc sınır. Və bundan sonra yəni, qoşunlar geri seçirlər və bu döyüşdə müsləmanlardan çox adam ölmür. Müsləmanlardan o qədər də çox adam şəhid olmur. Yəni, baxanda ki, 100 min nəfərlə, 3 min nəfərin müqabilində müsləmanlardan çox az adam şəhid olur. Təxminən 12 nəfərə yaxın, Müsəmmən şəhid olur. 12 nəfər də xanım şəhid olur. Furumlardan isə, yəni sayəsə bilinməyən qədər şəhid olur. Yəni bilmirlər nə olur, çox olur. şəhid olan bu onlar deyən aydın da, şeytani şəhidlərdir. Və sonra, yəni Peyğəmbər məcənnədə ola ola, yəni öz möcüzəsini göstərir, Allahın onu verdiyi möcüzəni və Peyğəmbər buyurur ki, Zeyd öldü. Yəni Zeyd ibn-i Halisə, radiyanın şəhid olundu, artıq Peyhümasın sahabına xəbər verir ki, bu dəki Zeyd öldü, Zeyd ibn-i öldü. Sonra deyir ki, Cəfər, yəni bayrağı götürüb. Ondan sonra deyir ki, Cəfər şəhid oldu. Bayrağı Abdullah ibn Ravaha götürüb. Sonra Peyhümasın bu ki, Abdullah ibn-i Ravaha şəhid oldu və müsəlmanları Xalv ibn-i Validi seçdilər. Xalv ibn-i Validi seçdilər və Peyhümasın buna evvərdən xəbər xəbər verirsə onlar Məsəmənə gələndə görürlər ki, artıq onların yəni ordan axıcı artı hər burada cəmaata xəbər verib. Belə Məsəmənlər yəni gələndə Peyğəmbərə yəni, çox kədərlidir, çünki yəni, onun yəni böyük yəni səhabələri, yəni şəhid olmuşlar. Yəni dediyi 3 nəfər hamısı şəhid olurlar. Həqiqətən Məudədə şü Məsəmənlərin ürəklərində böyük bir yəni, yer tuturdu. Həmçinin Allah'tan Allah təala Yəni, bu döyüşü, yəni Piyama Səzəm, yəni böyük bir döyüş olduğunu xəbər vermişdi Muhta döyüşü, bəli. Bu Rumlulara qarşı olan ilk döyüşü idi. Və sonra rəvayətdə də gəlir ki, müsəlmanlar qoşunun bəzi hissəsinə deyirlər ki, ey qaçanlar, ey qaçıb gələnlər, Allahın yolunda qaçmışsınız, Allah yolunda qaçmışsınız. Yəni ki, onları belə bu cür dəllə çünki döyüş meydanlarından bəziləri qaçmışlar. Yəni döyüş meydanı yox, daha doğrusu iki günkü gün kimi zamanlar dayanmışlar. Yəni gözlərilə ki, nə eləsindən. O vaxt bəziləri, yəni qoşul yola çıxanda, bəziləri qaçmışlar geri. Geri qaçmırlar, lakin mədəniyə gəlməyə utanırdılar. Mədəniyə gəlməyə utanırdılar. Və onlar da gedib mədənədən kənar bir yerdə dayanmışlar. Cəmaan deyən yerdə yəni həmişə orada gəlib dayanmışlar o, yəni mədənədən kənar bir yerdə bəzən nəhayət görürlər ki, yəni bunların getməyə yeri yoxdur. Dilək ki, ən yaxşısı gedib yolmasam yanına və ondan üz üstəyik. Gedəmsəm də bu əməlimizə görə üz üstəyik. Yəni bu sabirlər deyirlər ki, 3000 nəfərin 100 min qarşısına çıxmaq artıq nədir? Yəni açıq-aydın ölüm dələvi. Onu səbəb bəzən qorxub qaçmışdılar. Və ona görə də bəzən yəni gələn rivayətlərə görə, yəni, onlara yəni gələndə, Mədəni şəhərə gələndə həmin döyüşdə Cəmat onlar belə deyirdilər ki, ey qaçanlar, Allah yolunda qaçmırsınız. Allah yolunda qaçmırsınız, yəni ki, qoşunu qoyub qaçmırsınız. Yani onları bu cür, yəni tən etmək üçün belə deyirdilər. Və həmin adamların arasında, qaçanların arasında yəni, məşhur sahabələdən biri de var idi. Məşhur sahabələdən biri bu da Abdullah ibn-i Ömər idi. Abdullah ibn-i Ömər radiyallahu anhu, bu azrişi sahabələdindən, lakin yəni həmin döyüşə gedərkən o da qaçanların arasında var idi. Və lakin sonra Peyğəmbər sallallahu onları bağışlayır. Yəni o etdikləri əmələ görə Peyğəmbər onları bağışlayır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsini görür, uşaqlarını görür və uşaqları yanına çağırır və başlayır uşaqlarla oynamaq, yəni, onların başını qatmağa və DMS-dəki uşaqların, yəni başların qırsınlar, yəni onları təmizləsinə, onları çimdirsinə baxsın onlara və onlar üçün dua edir. Onlar üçün dua edir və Cəfərin yoldaşını Siz deyirsiniz çörpəşməsinə qorxmayın. Yəni kasıbçılıqdan yəni, açdan ac, ölməyə qorxmayın. Mən deyir, onların həm bu dünyada, həm də axirətdə vəlisiyəm. Yəni mən onlara həm bu dünyada, həm də axirətdə bələdçilik edəcəm, yəni onlara kömək edəcəm. Bə həmin səhih əhsəbə gəlmiş Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəfər ibn Əbu Talibin ölümü gələndə deyir ki, "İsnahu əli əli Cəfərə ta'amə. hazırlayın. Fa Fə in faqat atahum əmrun yusuruhum. Onların deyil, başını qatan, onları yayındıran bir əməl gəlib. Yəni, bir hadisə baş verib, onun üçün onların ailəsi üçün yemək hazırlayın, yəni onların yemək verir. Olu atahum məyişğirihun. Yəni, Peyhəməzəm burada demək istəyir ki, yəni, ölən adamın ailəsində kömək ilə mi razımdır? Əksinə demək yox ki, yəni, get palat qızla qazıver, bozbaş bir şey ilə çayçılar getir. Yəni, xeyr, əksinə şəriyyətdə Peyhəməzəm sünnəsində belədir ki, ölən adamın ailəsində kömək olur yemək bişirirsən, çay dəmrisən və ya başqa şeylər, hansısa ki, olay ahtəsi var, əfəb onları verirsən ki, oraları yemək bişirməyə vaxtları yoxdur. Yəni, kədərsinlər, hüzünlüdürlər. Lakin bizdə başqa cürdür. Bizdə adam öləndə fikirləşirlər ki, borc haradan tapacam. Bir abırçılıqdır, yəni, nədir, nədir? Yəni, bu cür yəni, əməllər bizdə yəni, düzgün deyil. Və çalışmaq lazım ki, o cür əməllərdən uzaq olasan. Və son olaraq, Yəni bu döyüşdə nəmisəmanlar demək olar ki, qələbə ilə geri qayıdılar. Çünki Misəmanlarda 12 nəfər şəhid olmuşdur. Yalnız 12 nəfər. Düşmənlərdən isə, yəni sayı hesab bilinməyən qədər adam ölmüşdür. Həminsinə bu döyüşdə görürük ki, Peyğəmbər sallam yani böyük möcüzələrdən birini göstərir. Yəni əvvəlcədən qoşunda olan şeylər haqqında Peyğəmbər sallam xəbər verir. Və həminsinə Peyğəmbərim bu döyüşdə Halid bu şücaətə görə, çünki Halid ibn Valid Yəni, bütün qorşunun 3.000 nəfəri səcdən ata bilərdir döyüşə, aydındır. Hamısını döyüşə ata bilərdir və hamı orada ölə bilərdir, şəhidə ola bilərdir sahabilər. Lakin Xalib ibn-i görür ki, bu xeyri yoxdur. Yəni, bu cür, ki, vəziyyətdə, o cür qorşunun qabağına belə girmək mümkün deyil. Onlar də rəvaidlərdə gəlir ki, Xalib ibn-i Valid qorşun, yəni, üzləşəmdə deyir ki, kənar təhiflə diyansın. Yəni ola bilər, yəni, çəkilsinlər, orta tərəfə yavaş-yavaş hərəkət etsinlər. Orta tərəf, yəni arxaya getsinlər. Sonra bəzi dəstələri gecə vaxtı atları göndərir ümumiyyətlə döyüş meydanından uzaq bir yerə. Deyək ki, biz dava çəkiləndə, falan yerə çatan vaxtda siz orta bir -bir yəni, o tərəfdən bir-bir belə yəni sıra ilə ocaq gələrsiniz. Ki, düşmən görür qorxur, hətta insə ki, yəni bunları qururlar. Və həqiqətən Rumlar Misəmlər gücüm encoy döyüşlər kimi misəmlər bunları ya qabana geri qaçırlar. Yəni yavaş-yavaş geri çəkilirlər, onları yəni halqa dairəsi kimi əhatəyə alırlar. Və bu da döyüşdə yəni od meyddiciyən ki, qabana çəkib, sonra kənar tərəfdən qoşunub üzümə hamını qıracaqlar.